але цифри з довідника затіяли якийсь запоморочливий канкан, -кан, і вона роздратовано пошпурила нещасну книжку «Кудись далі сонця». Після двох невдалих спроб допливти до дивана, їй довелося заснути прямо на килимі, не роздягаючись. Марго прокинулася від холоду, навіть коліна судомило. У голові осиружно тенька в якийсь високочастотний дзвіночок, але такий на диво важлезний, що встати під його тягарем видавалося справою немислимою. Мороз лютішає, треба знайти шубу, несвідомо пробурмотіла вона і розлипила повіки, але ранок з такою силою різанув по очах сліпучим лезом, що в неї занило у потилиці. Доброго ранку привітала себе, але шубу треба знайти, поки це не стало ідеєю фікс. А ще неодмінно випнути телефон і набрати ванну. Крекчучи, вона нарешті сіла і підібгала під себе ноги. Стрюмо на неї скривилося синювате обличчя, вкотре впевнююсь у влучності слів зім'ятий вигляд. Марго потерла очі. Вставай по двору, цікаво, котра воно година. У кухні телевізор повідомив їй, що сьогодні понеділок, за 10 хвилин, 9 ранку. Вона бредливо послухала якогось підстаркуватого критика моди, який щасливо проголосив британську королеву однією з трьох найнестильніших жінок світу. Казна, що... Марго поставила на плиту чайник і взяла з гаслого сірника до рота. Цікаво, скільки платять за такий науковий пошук? Щасливого критика на екрані змінив сумний диктор новин, який трагічним голосом повідомив, що відомий письменник Костянтин Зухевич вважає своїм обов'язком виділити таку-то суму грошей на закордонне лікування своєї дочки від раку, не на їхні натягнуті стосунки. Марго потягнулася було до Резетки, але тут до неї дійшло, що говорять про того самого Зухевича, який вчора сидів поруч з нею за столиком, і ту саму його доньку, що також учора телефонувала їй додому. На екрані майнуло її плідевуське обличчя з глибокими очима і одразу ж зникло. «Ось воно, що промовила Марго, вимикаючи телевізор. Шанувальниця жіночої статі, це ж треба!» Довідник знайшовся після нетривалих пошуків під письмовим столом разом з перекинутим телефоном і розбитою склянкою, яку вона непередбачливо лишила вчора на призволяще. Останнє помстилася їй, порізавши долоню. Радковська, Радковська, бурмотіла Марго, гортаючи сторінки. Ага, Радковська є ка. Подивимося. Вона набрала незнайомий номер, і через секунду до неї долинив глибокий гудок. Потім озвався вчорашній голос який запропонував залишити повідомлення, жалкуючи, що оселя по той бік дроту тимчасово порожня. Марго несміливо сказала, «Вітаю, це Маргарита Іванченко. Якщо ви вільні після шостої, чекатиму вас у себе», – назвала адресу. «До зустрічі». Доброчесне сумління, подумала вона, дивлячись у дзеркало. І навіщо ти у все це втручаєшся? Наручний годинник показував чверть на десяту. Чайник на плиті майже википів. Довелося долити води. Нун, коротко привіталася Марго. Авдиторія видалася їй теж якоюсь похнюпленою. Я нарешті перевірила ваші роботи з минулого тижня. Особливих емоцій ця заява не викликала. Вчора було якесь свято? – запитала вона дещо веселіше. Апатія з приводу боляклого сьогодення? У кутку хтось мугикнув і шародіння на перших партах зацікавлено змовкло.